Sie, mir, nur. Als die Ferien vor wenigen Tagen begonnen hatten, war den fünf Freunden eine Einladung ins Haus geflattert. Sie kam von Dr. Regina Turner, einer Vogelkundlerin. Sie betrieb eine ornithologische Station auf einer Insel, die in der Gegend allgemein die Gespensterinsel genannt wurde. Vor einiger Zeit hatten die fünf Freunde dazu beigetragen, aus der Insel ein Vogelschutzgebiet zu machen. Deshalb hatte Dr. Turner sie jetzt eingeladen, eine Woche dort zu verbringen. Fröhlich hatten sie ihr inzwischen instandgesetztes Segelboot beladen und sich auf den Weg gemacht. Nun waren sie am Ziel und legten am Landungssteg der kleinen Insel an. Äh, sind die Fände ausgeworfen? Ei, Eisgipper! Skipper! Ich mach das Boot fest. dass ihr da seid Regina Turner ja, ja, ja. wir Hallo. freuen uns Sie wiederzusehen oh ihr habt Timmy mitgebracht was ja er hat doch damals auch geholfen die Insel zu retten oder Dachten ach ja ist schon gut George Timmy ist natürlich willkommen aber ich fürchte du wirst ihn im Freien an der Leine halten müssen das ist schon in Ordnung nicht George schließlich müssten hier eine Menge bedrohter Vögel klar Timmy versteht das schon nicht Timmy und ich habe auch eine Leine mit ich dachte schon dass er hier nicht einfach frei herumlaufen darf Wo ist denn Dr. Miller? Sie ist nicht mehr hier. Nachdem ich meinen Doktor gemacht hatte, habe ich die Leitung von ihr übernommen. Wow. Oh, sehr ja, toll. Das ist Das hatten Sie auch verdient, oder? <lacht> Danke, danke. Also jetzt kommt, ich bringe euch zum Hotel. Es ist nicht weit, es liegt auf halbem Weg zur alten Zitadelle. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> ich auch nicht. Wir sind sehr gespannt. Ach, wie das wohl aussieht. Wenig später erreichten die fünf Freunde mit Regina die Hotelanlage. Sie bestand aus einem Haupthaus und fünf gemütlich aussehenden kleinen Bungalows. Einen der Bungalows sollten die Freunde zu ihrer Verfügung haben. Zunächst aber führte Regina sie zum Haupthaus, wo eine mütterliche ältere Frau im Speisesaal auf sie wartete. So Kinder, da wären wir. Ich möchte euch den guten Geist unseres Hauses vorstellen. Aha. Mrs. Humphrey, Edwina, dies sind George, Julian, Anne und Dick. <lacht> Hallo Kinder. Hallo. Hallo. Ich habe schon viel von euch gehört. Ja. <lacht> und ihr habt es fertig gebracht, einen Hund auf Regine's geheiligten Brunnen zu bringen. Das muss ja ein außergewöhnlicher Stromer sein. Oh, ist ja auch. <lacht> Timmy ist der einzige Hund, der diese Insel überhaupt betreten darf. Wo steckt eigentlich Michelle? <lacht> Michelle? Könnten Sie uns einen Moment Gesellschaft leisten? Uh, oui, Mademoiselle Regine. Ich möchte, dass Sie meine Ehrengäste kennenlernen. Uh, bonjour tout. Hello. Ich hoffe, ihr habt äh, Appetite mitgebracht. Ja, klar, wir haben heute nur ein Sandwich zum Mittagessen gehabt. Ich wollte den Kindern eigentlich noch Tee anbieten. Mhm. Tee? Jetzt? Ach, dann haben Sie zum Abendessen keinen Appetit mehr. Mon Dieu, wie können Sie mir das antun? Ich mache eine großartige Diner für die Gäste. Ja, gut ja. Sie denken doch daran, dass Miss Curry Vegetarierin ist. Ach, natürlich mal. Die bekommt eine Gemüsesuppe. Karottenfresser. Was meint ihr, könnt ihr es bis zum Abendessen noch aushalten? Wie lange noch, Michel? Oh, zwei Stunden. Die Ente ist dir gerade angebraten. Hünd, komm sofort zurück! Keine Schiene in meine Küche! Oh, was fällt euch ein, eure Hünd in meine Küche laufen zu lassen? Jimmy, komm sofort zurück! Haltet euren Hünd gefälligst von meiner Küche fern! Compris! Oh, nun blase sich mal nicht so auf, Michelle! Oh. Er hat ja nichts getan, mein Gott! Der Hund hat kaum eine Pfote in ihre geheiligte Küche gesetzt. Ich glaube, wir verschwinden jetzt besser, bis Michelle sich beruhigt hat. Also, wenn ihr es bis zum Abendessen noch aushalten könnt, dann zeige ich euch inzwischen, was sich auf der Insel alles verändert hat. Ach, ja, schwierig, aber das schaffen wir. Okay. Aber nehmt wenigstens noch ein paar Kekse mit. Oh, sonst ja. haltet ihr mir vor lauter Erschöpfung noch vor dem Abendessen aber, um. Oh, oh mm. muss das lecker. sein, lecker. Bitte denken mm. Sie meine, sie, nee. Nun lassen Sie es mm. gut sein, Michelle. Bis dahin sind die paar Kekse längst verdaut. Ja, das denke ich aber auch. Also kommt mit, Kinder. Mhm. Und bitte, George, nimm Timmy an die Leine, ja? Ja, Komm mal her, kleiner... <lacht> Auf dem Weg zur alten Zitadelle erzählte Regina den Freunden, dass außer ihnen derzeit noch zwei andere Naturfreunde in den Bungalows wohnten. Kaum hatte sie die beiden erwähnt, näherten sich auch schon zwei Gestalten aus Richtung der Dünen. Du die Beine. Guck mal, Dick. Wer sind die beiden denn? Sie sieht ja aus, als hätte sie ihre Sachen selbst gehäkelt. Und er das sieht aus, als wäre er noch von der letzten Eiszeit übrig geblieben. Ja genau. <lacht> äh, habt ihr was gesagt? Nein, nein, gar nichts. Ähm, das sind wohl die beiden anderen Gäste, nicht wahr? Ja genau. Miss Eloise Carey und Professor Hemmings. Aha. Hallo. Ach, Dr. Turner, sie kann unseren Streit vielleicht schlichten. Mhm. Nun, Streit ist allerdings der falsche Ausdruck für eine Meinungsverschiedenheit, die die ökologische Situation der Küstenregion betrifft. Das künstliche Ausbrüten von Vogeleiern, um die Populationszahl zu heben... Es geht um Ihre Idee, eine Zuchtstation aufzubauen und möglicherweise die Eier von Seeadlern und Sturmtauchern künstlich im Brutkasten auszubrüten. Ich finde, dies ist ein wertvoller Beitrag zur Rettung dieser aussterbenden Arten. Aber nein... Die Vögel müssen ihre Eier selbst ausbrüten. Oh, halt, halt, halt. Es tut mir sehr leid, aber für diese Diskussionen habe ich im Moment keine Zeit. Aber ich bin froh, dass ich Sie treffe. Darf ich Ihnen die Ehrengäste dieser Woche vorstellen? <lacht> ah, das ist ja nett, ein paar Kinder. Hm? Kinder? Oh je. Kinder sind unsere Zukunft. Ja. Ich bin Professor Hemmings. Sehr angenehm. Sind eure Eltern im Hotel geblieben? Wir sind ganz allein hier. Wir sind mit dem Segelboot hergekommen. Genau. Und ihr habt einen Hund dabei? Also das kann doch wohl nicht richtig sein. Die Insel steht doch unter strengem Naturschutz. Dr. Regina Turner hat es uns ausnahmsweise erlaubt. Ja, und der Hund bleibt natürlich an der Leine. <lacht> ähm, ah ja, tja nun, äh, entschuldigen Sie mich bitte. Sieht ja nicht nur aus wie aus der Eiszeit, er benimmt sich auch so. Professor Hemmings ist eigentlich Dozent für Wirtschaftswissenschaften, aber in seiner Freizeit auch Vogelliebhaber. Er drückt sich etwas umständlich äh. aus. <lacht> und ich bin Eloise Carey. Ich bin Aktivistin für die Ökologie der Küste und interessiere mich für die Insel, insbesondere für den Küstenschutz und die Wiederherstellung ökologisch sinnvoller Zusammenhänge. Äh, wie bitte? Eloise setzt sich für Umweltschutz und Arterhaltung von Tieren ein. Aha, das ist schön. Umweltschutz und Tierschutz sind wichtig. Mhm. Nicht wahr? Ich glaube, wir werden uns gut verstehen. Äh, wollen wir zu den Klippen? Zu dieser Tageszeit sieht man dort die Seeadler jagen. Ich wäre entzückt über eure Gesellschaft. Darf Timmy mitkommen? Er ist doch mhm. ganz ruhig und stört die Vögel nicht. Ja, wenn das so ist, soll er uns ruhig begleiten. Ein netter Hund. <lacht> Tut mir leid, aber ich muss zur Zitadelle. Ich muss einige Daten der Wetterstation eintragen. Aber wenn ihr wollt, dann geht ruhig mit Eloise. Okay. Also, ich würde eigentlich lieber mitgehen zur Zitadelle. Okay. Ja, ich auch. Ich möchte doch sehen, ob die alte Rüstung noch da ist, mit der wir damals die ungebetenen Besucher erschreckt haben. Dann geht ja. ihr doch mit Regina zur Zitadelle. Aha. George, Timmy und ich gehen mit zur Klippe und später treffen wir uns alle zum Abendessen im Hotel. Ja. Genau, okay. das klingt perfekt. Aha. Abendessen ist in einer guten Stunde. Bis dann. Yeah. Ja, okay. Ja, das Viel Spaß. Während die Mädchen mit Eloise zu den Klippen wanderten, begaben sich Regina und die Jungen in die alte Zitadelle. Sie war ihnen noch von ihrem ersten Abenteuer her gut bekannt und zu ihrer Erheiterung quietschte das Eingangstor noch immer zum Gotterbarmen. Sie traten ein und standen kurz darauf in der großen alten Halle. Oho. Also mir kommt so vor, als wäre alles noch beim Alten. Die Halle sieht auch noch genauso aus wie damals. Da oben steht ja tatsächlich noch die alte Rüstung. Ja. <lacht> und die Fledermäuse sind auch noch hier. Ja, und der Wind liegt immer noch wie ein Schlossgespenst, wenn er durch dieses alte Gemäuer fegt. Stimmt, aber das ein oder andere hat sich schon verändert. Kommt mal mit. Ja. Sicher erinnert ihr euch an die Räumlichkeiten im Keller, oder? Los, Kommt. Die Tür hier unten ist neu. Mhm. ist aus Metall und sieht absolut wind- und wasserdicht aus. Ja, das ist sie auch. Tretet ein und staunt. Wow! Das ist, ja, das ist ja ein richtiges Labor. Da mhm. haben Sie ja eine Beobachtungsstation mit einem Schikanen aufgebaut. Ja, das ist toll, oder? Ja. Wir haben endlich Regierungsgelder zur Verfügung, mit deren Hilfe wir das hier aufbauen konnten. Ich messe Wetterdaten und Strömungsverhältnisse. Und nebenan habe ich noch mein Krankenrevier. Äh, Krankenrevier? Ja. seht mal. Da päpple ich verletzte Vögel auf. Der Tierarzt aus Head kommt alle zehn Tage. Außerdem möchte ich einen Brutkasten anschaffen, um die Eier aus verlassenen Nestern künstlich auszubrüten. Das ist echt stark, Regina. Ja. <lacht> Dankeschön. Ist auch eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich. Außerdem nutzt die Regierung unseren Turm noch als Leuchtfeuer, was ein paar zusätzliche Pfund in die Kasse spült. Na und jetzt hoffen wir, dass das Hotel ein Erfolg wird und uns auch noch etwas einbringt. Dürfen wir uns hier noch ein bisschen umsehen? Na klar, ihr kennt die Zitadelle, ja. Aha. Aber seid vorsichtig auf den Stufen. Die sind in letzter Zeit nicht weniger bröckelig geworden. Okay. Oh. Ich trage nur schnell die Messdaten ein. Und dann gehen wir zurück ins Hotel zum Abendessen. Alles klar. Okay, verstanden. Bis nachher. Bis dann. An diesem Abend war, wie versprochen, vorzüglich. Michelle hatte sich mächtig ins Zeug gelegt und sie alle verbrachten einen vergnüglichen Abend. Am nächsten Tag frischte der Wind auf, sodass julien und Dick nachsehen wollten, ob ihr Segelboot fest genug verteut war. Die Mädchen wanderten mit Eloise und Professor Hemmings noch einmal zum Unterstand bei den Klippen. Er ist ja doch nicht so an der Leine. Wir sind doch gleich da. Ist ja gut. Keine Junge. Herrlich. Diese frische Brise. Man fühlt sich so recht mit der Natur verbunden. Natürlich fühlen sich Vögel wie der Sturmtaucher jetzt besonders wohl. Seht ihr? Da vorn ist ein Schwarm. Wusstet ihr, dass man in Wales vor einiger Zeit ein 50 Jahre altes Exemplar gefunden hat? Wirklich? Ich wusste nicht, dass Vögel so alt werden können. In der Tat hat es sogar die Fachwelt überrascht. Aber es war ganz eindeutig, denn der Vogel trug einen Ring von einer Vogelstation, der ihm vor 50 Jahren angelegt worden war. Ja, ja, schon gut, Professor. Jetzt halten Sie mal für einen Moment die Luft an. Wir geben uns Zeit, die Vögel richtig anzusehen. Diese zauberhaften Kinder wollen sich bestimmt ungestört an der Natur erfreuen. Tja, nun, also ich... In der Tat wollte ich nicht. Da vorne ist der Beobachtungsstand. Ah, hier liegt ein Fernglas. Seht mal, da drüben ist ein Schwarzschnabelsturmtaucher. Mensch, der ist ja elegant, wie er über die Wellen schießt. Und das da hinten, ist das etwa ein Seeadler? Gib mir mal das Fernglas in. Ja. Du hast recht, George. Oh, ich, ich muss sagen, du hast Augen wie ein Falke. Das ist nicht ganz korrekt. Denn Falken können schlecht fokussieren, weil ihre Augen seitlich am Kopf sitzen. Sie haben eine binokuläre Sicht, wie der Fachmann sagt. Wenn man also sagt, jemand habe Augen wie ein Falke, ist das ein irreführender Ausdruck. Was ist denn, Timmy? Oh, er hat die Klappe geöffnet. Was? George! Timmy darf draußen nicht frei herumlaufen. Komm zurück, Timmy! George, hast du ihn? Kannst du nicht besser auf deinen Hund aufpassen? Nicht so streng, Professorchen. Er hätte den Vögeln schaden können. Was hast du da, George? Hier, schauen Sie mal. Timmy hat einen verletzten Vogel gefunden. Er muss sein Piepsen gehört haben. Er hat ihn ganz vorsichtig ins Maul genommen und zu mir getragen. Und außerdem habe ich das hier gefunden. Hier. Zeig mal her. Ein zerstörtes Nest mit zwei Eiern. Eins davon ist zerbrochen. Eine Tragödie. Gerade die Eier der brütenden Vögel müssen geschützt werden. Wahrscheinlich ist das Nest von der Klippe abgerutscht und der Muttervogel hat versucht, es zu retten. Dabei ist der Vogel selbst verletzt worden. Das wäre durchaus möglich. Der Vogel ist ein Schwarzschnabelsturmtaucher. Und die Eier gehören zur selben Art. Ja, ich erkenne es an diesen Flecken auf der Schale. Ach gut, dass Euer Timmy das Muttertier gefunden hat. Ja, nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ein so großer Hund so zartfühlend sein kann. Wir müssen ihn sofort zu Regina bringen. Mhm. Na, Professor, was sagen Sie jetzt zu meinem Hund? Tja, nun. Ich muss zugeben, in der Tat handelt es sich bei diesem Hund um ein ganz außergewöhnliches Exemplar seiner Rasse. Welcher Rasse lässt er sich denn wohl zuordnen? Pudelpinscher, Dachs, Mops, Terrier. <lacht> Schnell machte sich die kleine Gruppe auf den Rückweg zum Hotel, um den Vogel zu Reginas Station für kranke Vögel zu bringen. Inzwischen waren Julien und Dick von ihrer Bootsinspektion zurück. Gemeinsam beschlossen sie Michelle oder Mrs. Humphrey, um einen kleinen Snack zu bitten. Sie betraten die Küche hinter dem Speisesaal. Aber Mrs. Humphrey war nirgends zu sehen. Mrs. Humphrey? Michel? Ich glaube, die Tür da hinten führt zu einer Speisekammer. Äh, hallo? Sind Sie da drin, Michel? Äh, Gibt es in der Speisekammer irgendwas, was sich auf die Schnelle essen lässt? Oh, nee. Was tun die hier? Ungezogene <lacht> äh, äh, Kinder! Ist, äh, Spioniert hinter Michel her, hä? Äh? Gehört sich das, hä? Äh? Sind das Nein. manieren? Das spionieren? Wie meinen Sie das? Wir Wollten Sie ja nur mal ein paar Kekse oder so bitten. Die Buio ist schon auf dem Herd, Nespa. Es gibt bald Mittagessen und da wollt ihr Kekse, Kekse, Na, Kekse. Ja, oder ihr so. lügt mich, ja. mich an, ne? Wolltet sehen, was Michel hier treibt? Entschuldigen Sie, aber wir haben es wirklich nicht böse gemeint. Raus aus meiner Speisekammer. Raus aus meiner Küche. Ja, ja. Mittagessen in einer Stunde. Witwit, jetzt spielen. Und haltet mir diese haarige Hühn fern. Ja, wir gehen ja schon. Kein Grund, so unhöflich zu werden. Hinaus mit euch. Ich werde euch beibringen, was Michelle... Ah, was ist denn hier los? Wir wollten eigentlich nur meinen Snack bitten. Und Michelle behandelt uns, als wären wir Schwerverbrecher. Michelle, was haben Sie sich dabei gedacht? Das hier sind Gäste des Hotels. Wo bleiben Ihre Manieren? Gehört sich das? Äh? Sind das Manieren? Jeder <lacht> habe nichts zu suchen in meine Küche. Das können Sie Ihnen auch höflicher sagen. Ja. Entschuldigt bitte unseren ebenso hochnäsigen wie übellaunigen Koch. Er ist ein Meister seines Fachs. Deshalb dulden wir seine schlechten Manieren. Ist ja schon gut. Wir hätten nicht einfach so in die Küche platzen sollen. <lacht> es wäre besser gewesen, ihr hättet euch im Speisesaal genauer umgesehen. Das große Glas mit den Keksen wäre euch sicher aufgefallen. Hey. Ja. Dürfen wir uns davon welche nehmen? So viel ihr ah, wollt, großartig. die backe ich nämlich selbst, weil sich Monsieur Michel zum Kuchenbacken zu fein ist. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss überall noch die Betten machen. Unsere haben wir schon selbst gemacht. Wirklich? Ja. Oh, das ist aber nett von euch. Klar. Dabei wäre es in einem Hotel eigentlich nicht nötig. Na ja. Aber vielen Dank. Damit habt ihr mir Arbeit erspart. So, und jetzt stürzen wir uns auf die Kekse. Ja. <lacht> Bis zum Mittagessen trugen die Kinder dem französischen Koch ihre Auseinandersetzung noch nach. Doch die ausgezeichnete Mahlzeit versöhnte sie wieder. Am Nachmittag hatten sie eigentlich wieder eine Wanderung unternehmen wollen, doch es war dichter Nebel aufgezogen. So hatte Julien sich im Haupthaus in ein Vogelbestimmungsbuch vertieft, während Dick wieder die Fütterung der kranken Vögel in der Zitadelle übernommen hatte. Die Mädchen vertrieben sich die Zeit damit, in ihrem Bungalow Karten zu spielen. Plötzlich sah N. auf und erschrak. Was ist das? Was denn? Da war was vor dem Fenster. Ja, sehe ich es auch. Eine Gestalt im Nebel. Was meinst du, wer das ist? der Angestellten, schätze ich. Oder glaubst du etwa, es war ein Gespenst? Ja, es sah jedenfalls unheimlich aus. Alles sieht im Nebel unheimlich aus. Oh, George, kannst du nicht mal nachsehen? Ganz allein in dieser Erbsensuppe? Kommt nicht in Frage. Entweder du kommst mit oder wir bleiben beide hier. Wenn es unbedingt sein muss. Es muss. Los, komm. Wir ziehen uns die Jacken an. Los, komm, Timmy. George und Anne schauten sich um und sahen eine Gestalt vom Hotelgelände gehen. Wo mochte jemand wohl in diesem Nebel hinwollen? Beide zogen die Reißverschlüsse ihrer Jacken hoch und verschlossen, der Gestalt zu folgen. Na los, Timmy, lauf voraus. Was meinst du, wo diese Gestalt hin will? Hm. Jedenfalls ist sie gut ausgerüstet. Die Taschenlampe ist ein richtiger Scheinwerfer. Ja. Vielleicht hätten wir auch eine mitnehmen sollen. Stimmt, Timmy. Wir brauchen keine Taschenlampe. Wir haben ja dich. <lacht> Au. so eine Dornranke hat mich erwischt. Oh, ist das schlimm? Nein. Nur ein kleiner Kratzer. Aber... Los, wir gehen lieber weiter. Du, George. Mhm. Die Gestalt ist verschwunden. Mist. Ich war nur einen Moment abgelenkt und jetzt ist dieser Typ im Nebel verschwunden. Ja, und was jetzt? Hey, was? sieh mal, da oben in der Zitadelle. Oh. Blinkt da nicht was? Ach, ach, das ist das Leuchtfeuer. Bei Nebel leuchtet es natürlich rund um die Uhr. Aber es flackert hin und her. Das kann nicht das Leuchtfeuer sein. Es wird doch wohl nicht ein, ein Gespenst in der Zitadelle sein. Ach, sei doch nicht albern, Anne. Da gibt jemand Signale. Signale? Wem denn und wozu? Ach, keine Ahnung. Wir sollten hingehen und nachsehen. Muss das sein? Willst du jetzt einfach nach Hause gehen? Kommt nicht in Frage. Los, Timmy, lauf du schon mal voraus. Los, los! Als George und Andy Zitadelle erreichten, war das flackernde Licht verschwunden. Sie wollten gerade durch das Tor schlüpfen als sie hörten, wie ihnen jemand entgegenkam. Erschrocken pressten sie sich gegen die Außenmauer und sahen, wie ein Mann aus der Zitadelle kam. Sogar im Nebel konnten die beiden Mädchen das rote Berett erkennen, das der französische Koch immer trug. Während Michel davonstapfte, waren erneut Schritte aus der Halle der Zitadelle zu hören. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Dick? George! Oh, Anne und Timmy! Oh, Dick, ein Glück, dass du es bist. Ja, wer sollte es denn sonst sein? Ihr wisst doch, dass ich hier bin, um die Vögel zu füttern. Was macht ihr drei eigentlich hier bei diesem Wetter? Naja, wir sind Michelle gefolgt. Aha. Der hat eben oben auf dem Turm Signale mit einer Taschenlampe gegeben. Ja. ja, und jetzt ist er weg und wir wissen nicht, wohin. Ist da unten am Strand nicht ein flackerndes Licht zu sehen? Stimmt. Los, kommt, wir sehen nach, was er da treibt. Oh yeah. Die vier liefen zum Strand hinunter und hörten noch das Tuckern eines kleinen Bootes, das im Nebel verschwand. Michelle kam die Düne herauf und trug eine kleine Kiste vor sich her. Die Kinder versteckten sich hinter dem Kamm der Düne und der Franzose stapfte keuchend an ihnen vorbei. Was meint ihr, ist in der Kiste? Keine Ahnung, aber bestimmt nichts harmloses. Ja. Sonst würde Michelle nicht so eine Nacht- und Nebelaktion veranstalten. Hey, was hast du da, Timmy? Seht mal, eine Feder. Was mag das wohl für eine Feder sein? Meint ihr, die gehört zu einer bedrohten Vogelart? Das ist nicht sehr wahrscheinlich, oder? Warum sollte Michelle einen seltenen Vogel auf die Insel schmuggeln? Ja, du hast recht. Wenn da ein seltener Vogel drin war, dann würde ihn eher von der Insel runterschmuggeln wollen. Lasst uns zurückgehen und Julian fragen. Der macht sich doch mit den Büchern gerade schlau über die Vogelarten, die es hier gibt. Gute Idee. Außerdem möchte ich allmählich aus diesem feuchten Nebel raus. <lacht> ja, und eine Tasse Tee mit ein paar Keksen könnte auch nicht schaden. <lacht> Julien saß mittlerweile mit einem großen Buch über die Vögel der Südküste an einem Tisch im hinteren Bereich des Speisesaals. Er war ganz darin vertieft, als Eloise hereinkam. Sie schien ihn nicht zu bemerken. Julien wollte sie gerade ansprechen, als er sah, wie sie sich auffällig leise in die Küche begab. Julien erhob sich und schlich hinterher. Am Eingang der Küche blieb er stehen und spähte durch die angelehnte Tür. Michelle scheint Pause zu machen. Wo steckt denn Eloise? Das habe ich mir doch gedacht. Hm, dieses französische Schlitzohr. So, mal sehen. Die Eier haben die gleiche Größe. Was macht sie denn da bloß? Irgendwo muss doch ein Behälter sein brauche ich bloß noch sowas wie eine Wärmflasche. <lacht> Mist. Madame äh, Hervise, was machen Sie hier? Ich, ähm, ich habe nur... Ich wollte nur einen Behälter. Einen äh, Behälter? Für was, äh? Warum schleichen Sie in meiner Küche herum? Und wer hat Ihnen erlaubt, die Kiste zu nehmen? Ich werde mich beschweren. Ich werde Sie... Sie werden gar nichts, Michelle. Oder möchten Sie vielleicht erklären, was Sie da in der Kiste haben? in die Kiste, oh, mon Dieu, das ist doch nur. Äh, ich wollte. Sie überlassen mir diese leere Kiste und ich frage nicht, was in Ihrer vollen Kiste ist. Oh, oui, natürlich, aber verlassen Sie jetzt augenblicklich meine Küche. Ich muss hier verschwinden. Hallo, Eloise. Julien, was tust du denn hier? Ich. Ach, ich äh, guck mir nur dieses Vogelbestimmungsbuch an. Mhm. Und Sie? Ich, äh, ich hab nur, äh, ich wollte... Nein. Was geht dich denn das an? Gar nichts. Ich habe mich nur gewundert, was Sie in der Küche wollten. Und was ist das für eine Kiste, die Sie da unter dem Arm haben? Also das ist, ähm, um ein paar Muscheln zu verpacken. Ah. Ja, die will ich meiner Schwester mitbringen. Ich muss jetzt gehen. Okay. Kaum war Eloise davongestürmt, da kamen Dick, Anne und George herein. Sie erzählten ihm von dem Vorfall am Strand, während Julien sie über den seltsamen Streit zwischen Eloise und Michelle informierte. Also ich finde nichts dabei. Sie hat eine Kiste gesucht, in die sie ihre Muscheln packen kann. Na ja. und? Na, ihr hättet ihren Tonfall hören sollen, als sie sich mit Michelle gestritten hat. Jeder hat einen komischen Tonfall, wenn er sich streitet. Genau. Sag uns lieber, was das hier für eine Feder ist. Kannst du die in dem Buch finden? Wartet mal. Hier hinten ist ein Register, in dem die Gefieder der verschiedenen Vögel abgebildet sind. Aha. Also. So. Eine Feder vom Seeadler ist das nicht. Hm. Auch nicht von irgendeiner Sturmtaucherart. Hm. Keine Ahnung. Die Feder ist hier drin nicht abgebildet. Oh, Hi, Kinder! <lacht> Hi! Oh, na, wie ich sehe, beschäftigt ihr euch ausgiebig mit unseren gefiederten Freunden. Da lacht das Ornithologenherz. <lacht> Regina, können Sie uns sagen, von welchem Vogel diese Feder hier stammt? Zeig mal, lass mal sehen. Hm. Das, ist, das ist ja seltsam. Das ist eine Feder von einem Fasan. – Wo habt ihr die denn her? Äh, – Die haben wir ähm, … ja, gefunden. – Was? Hier auf der Insel? Aber hier gibt's gar keine Fasane. Hm, – Muss wohl ja. irgendjemand vom Festland eingeschleppt haben. Hm, – Schon möglich. Na, wie dem auch sei, ich muss gleich noch einmal rüber zur Zitadelle. Wollte bei Michelle nur kurz um ein Sandwich betteln. Aha. Also, bis später, Kinder! <lacht> – ja, Bis später! – So ein Sandwich finde ich auch nicht schlecht. Ja. Ja. Die Freunde hatten viel, worüber sie nachdenken mussten. Was ging hier vor? Was war in Michels Kiste? Was hatte die Fasanenfeder zu bedeuten? Und was wusste Eloise darüber? In dieser Nacht wachte Julien auf, weil er durstig war. Als er mit einem Glas Wasser in ihrem Wohnzimmer stand, bemerkte er, dass der Nebel sich gelichtet hatte und die Sterne klar vom Himmel schienen. Plötzlich erschien eine Gestalt im Eingang des Haupthauses und ging in die Nacht davon. Im Schein der Taschenlampe, die sie trug, erkannte Julien Eloise Carey. Wo mochte sie wohl zu dieser nachtschlafenden Zeit hingehen? Ich frag mich, wo die wohl hin will. Äh, wo will wer hin? Oh, oh Dick. Hey. Oh, was zum Teufel tust du hier mitten in der Nacht? Jetzt sieh dir das an. Mein Pyjama ist klitschnass. Oh, tut mir leid. Oh. Was starrst du denn so aus dem Fenster? Ich habe gerade Eloise gesehen, die sich aus dem Haus geschlichen hat. Na, ehrlich? Äh. Was kann sie denn mitten in der Nacht draußen zu tun haben? Puh, keine Ahnung, aber ich find's raus. Ja. Jetzt bin ich sowieso wach. Der nasse Pyjama wirkt nämlich wie eine kalte Dusche. Kommst du mit? <lacht> Nach draußen? Mitten in der Nacht? Na, du hast mich nass gemacht. Jetzt kannst du mir wenigstens Gesellschaft leisten, findest du nicht? Ja, na schön, meinetwegen. Aber was Aber überziehen? Ja. Schlecht. Schnell zogen sich Julien und Dick an und folgten dem Pfad, den Eloise eingeschlagen hatte. Er führte direkt zum Strand hinunter. Nach wenigen Minuten waren die beiden Jungen dort angekommen. Sieh mal, sie trifft sich mit einem Mann. Und sie gibt ihm irgendwas. Und er gibt ihr auch etwas. Aha. Geld, wie es aussieht. Ja. Was geht da bloß vor? Wir können sie ja fragen. Sie kommt nämlich gerade zurück. Guten Abend, Eloise. Wer ist da? Wir sind's. Dick und Julian. Also, was tut ihr hier mitten in der Nacht? Wir machen einen Spaziergang. Genau wie sie. Was hatten sie denn mit dem Mann zu tun? Das geht euch nicht das Geringste an. Ach nein. Dann wird es Ihnen sicher auch nichts ausmachen, wenn wir Regina davon erzählen. Mhm. Regina Turner? Ja. Also. Ach nein. Bitte nicht. Also schön. Ich habe eine kleine Liebschaft mit einem der Fischer hier aus der Gegend, okay? Ja, und ich möchte nicht, dass diese Tatsache allgemein bekannt wird. Ja, für ein romantisches Rendezvous war das aber ziemlich kurz. Ja. Und was haben Sie Ihrem eh Liebsten da gerade verkauft? Verkauft? Mhm. Gar nichts. Wie kommt ihr denn darauf? Ich habe ihm etwas geschenkt. Ach so, er hat Ihnen aber etwas dafür gegeben. Ja, stimmt, nämlich ein Liebesbrief. Und alles andere geht euch nichts an. Und wehe, wenn ihr irgendwas darüber verratet. <lacht> Die ist ja plötzlich zickig geworden. Dabei macht sie doch sonst immer einen auf Friede, Freude, Eierkuchen. Habe ich es euch nicht schon heute Nachmittag gesagt? Mit der stimmt irgendwas nicht. Ah. <lacht> Am nächsten Morgen, noch vor dem Frühstück, erzählten Dick und Julien den beiden anderen, was in der Nacht vorgefallen war. George war skeptisch. Eloise war ihr viel zu sympathisch, als dass sie ihr etwas Schlechtes zugetraut hätte. Julien und Dick aber wollten mit Eloise lieber nichts mehr zu tun haben. So kam es, dass George und Timmy nach dem Frühstück allein mit der Umweltschützerin auf eine Wanderung durch die Dünenlandschaft gingen. Ein herrlicher Morgen, nicht wahr? Ja. Ach, Timmy, zähl doch nicht so an der Leine. Ich weiß ja, dass du lieber frei herumlaufen möchtest, aber es geht nicht. Ja, warum lässt du ihn nicht ein paar Minuten laufen, George? Ich weiß nicht so recht. Schließlich habe ich Regina versprochen, ihn an der Leine zu halten, besonders im Brutgebiet. Das stimmt natürlich, aber Timmy hat doch schon bewiesen, dass er den Vögeln nichts tut. Ja. Er hilft ihnen sogar. Das sollte man doch nicht bestrafen, oder? Das stimmt natürlich. Und Timmy hasst es, an alleine zu gehen. Also, ich verrate nichts, wenn du nichts sagst. Na gut. Aber nur ein paar Minuten. Warte. So. Jetzt bist du frei. Timmy! Timmy, bleib hier! Du darfst doch nicht. Timmy! Timmy, beim Fuß! Ja, komm jetzt, Timmy! George bereute ihren Leichtsinn sofort, denn Timmy war so begeistert, endlich ein wenig Freiheit zu haben, dass er ausgelassen über die Dünen tollte. Verzweifelt bemühte sich George, ihn wieder einzufangen. Timmy rannte zwischen Düne, Strand und einer nahegelegenen Klippe hin und her. Erst eine ganze Weile später, als er sich ein wenig ausgetobt hatte, hörte Timmy endlich auf den Befehl seiner Herren und kam zu George zurück. Timmy, du Mistvieh, was hast du dir nur dabei gesagt? So, jetzt komm mal her. Naja, ist ja schon gut. Hör auf zu jaulen. Eigentlich bin ich ja selber schuld. Ich hätte dich nicht einfach so von alleine lassen dürfen. Wo ist eigentlich Eloise? Eloise, Eloise, wo sind sie? Ich bin hier, George. Da hinten, am Fuß der Klippen. Komm, Timmy, los. Tut mir leid, ich muss zu Timi einfangen. Sind Sie in den Klippen geklettert? Nein, wie kommst du denn darauf? Ja, ja ihr Knie hat eine böse Schramme. Ah, ich bin gefallen und mit dem Knie auf einem Stein gelandet. Oh, tut es weh? Nein. Timi, auf, an der Tasche zu schnüffeln. Die gehört Eloise. Weg da, du Töle! Die Tasche geht dich nichts an. Wie bitte? Ja, das tut mir leid, aber ich kann es nicht leiden, wenn Hunde an meinem Gepäck schnüffeln. Ah, ja, ein Hund hat mir mal meine Lieblingstasche zerrissen. Ach so, vielleicht sollten wir dann jetzt lieber zurückgehen. Ihr Knie braucht ein Pflaster. Ja, äh, gute Idee. Oh, und du lass das Schnüffeln sein, Timmy. Timmy, bei Fuß, wir gehen zurück. Weitgehend schweigend legten sie den Weg zum Hotel Seeadler zurück. George konnte sich nicht erklären, warum die sonst so freundliche Frau plötzlich verschlossen und abweisend wirkte. Und warum Timmy immer wieder versuchte, an ihrer Umhängetasche zu schnüffeln. Als sie das Gelände des Hotels erreichten, verabschiedete sich Eloise hastig. Hey, George! Schon zurück von deiner Wanderung? Ich dachte nicht, dass du vor dem Mittagessen zurück sein würdest. Ja, kleine Änderung der Pläne. Eloise y hat sich das Knie aufgeschrammt. Mhm. Und sie hat sich Timmy gegenüber ziemlich merkwürdig verhalten. Ah, glaubst du jetzt endlich, dass sie doch nicht so harmlos ist, wie sie tut? Naja, Timmy war ein bisschen zu neugierig. Aha. Das hat sie mächtig gestört. Sie muss wohl irgendwas Unwiderstehliches in ihrer Umhängetasche gehabt haben. <lacht> der Ärmste. Er muss an der Leine gehen, darf nicht herumschnüffeln. <lacht> ein Hundeleben, was, mein Alter? <lacht> Na, naja, hier auf dem Hotelgelände kann ich ihn ja jetzt endlich von alleine lassen. So, Lauf. Hey, wo willt ihr denn so eilig hin? Timmy, bleib hier! Schande, Eloise hat die Tür zu ihrem Bungalow offen gelassen Nein. und Timmy stürmte hinein. Los, Dick, komm mit, wir müssen ihn da rausholen, aber ganz schnell. <lacht> Timmy war in den kleinen Bungalow gestürmt, den Eloise bewohnte. Als George und Dick atemlos durch die Tür stürzten, befand sich Timmy in dem kleinen Schlafraum und schnüffelte aufgeregt am Bett herum. Timmy, komm sofort heraus! raus! Du hast hier nichts zu suchen. Eloise! Wo mag Eloise denn sein? Keine Ahnung. Da ist ja nicht gerade die feine Art, ungebeten in das Zimmer von jemand anderem einzudringen. Sieh mal, Jack. Was Da kommt denn? eine Schnur aus dem Bett. Da ist ein Stecker dran. Sieht ja aus wie eine Heizdecke oder mhm. so. Was tut ihr hier? Und was hat Timmy schon wieder an meinen Sachen zu schnüffeln? Tut mir leid, er ist hier reingelaufen. Wieso haben Sie eine Heizdecke im Bett? Ist doch ziemlich warm und die Nächte sind auch nicht gerade kalt. Ja, ich ähm, ich habe Rückenprobleme. Aha. Ja, die Bandscheibe. Ja, Und die Wärme hilft mir. Und jetzt verschwindet. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ähm, wir sind ja schon weg. Jetzt kommt Timmy. Ja, so, okay. hm. Nach diesem seltsamen Vormittag war George nicht mehr ganz so eifrig in der Verteidigung von Eloise. Sie begann sich zu fragen, ob Julian und Dick nicht recht hatten, ihr zu misstrauen. An diesem Abend saßen sie noch lange mit Regina im Haupthaus und hörten ihr gespannt zu, als sie über die Zukunftspläne für die Gespensterinsel sprach. Ach, am liebsten wäre mir natürlich eine Zuchtstation. Stellt euch nur mal vor, wir könnten einige der Vögel züchten. Ach, das wäre ein Segen für den Bestand. Aber sie müssten die Vögel auch wieder auswildern können. Geht denn das? Ja, das ist natürlich ein Problem. Daran müssen wir noch arbeiten und ich bräuchte natürlich mehr Leute, die mir helfen. <lacht> Wenn Sie noch ein paar Jahre warten, dann kann Dick ja Vogelkunde studieren und Ihnen helfen. Oh. Der ist jetzt schon ganz verrückt ja. nach den Vögeln. Keine schlechte Idee. Okay, ich halte dir einen Arbeitsplatz frei. Okay. Großartig. <lacht> Leute, spinne ich oder gibt da schon wieder jemand Signale von der Zitadelle aus? Huh? Lass mal sehen. Ist doch nicht. Schon wieder Signale? Wie meint ihr das? Oh. Die, ähm, die, die haben wir neulich schon mal gesehen, als es so neblig war. Wirklich? Aha. Und wisst ihr auch, wer die Signale gegeben hat? Es war Michel. Er hat von jemandem in einem Motorboot eine Kiste bekommen. Oh. Und da war die Fasanenfeder drin, die wir ihnen neulich gezeigt hatten. Oh, dieser französische... Michel! Michel! Oui, mademoiselle Regine. Die Kinder sagen, sie haben neulich eine Kiste auf die Insel geschmuggelt. Was war da drin? Äh, da war nur... Hm? Äh, Aus der Kiste ist die Fasanenfeder gefallen. In der Kiste waren Eier, nicht wahr? Die englischen Eier sind schrecklich. Ich kann sie doch nicht meinen Gästen anbieten. Fasaneneier aus Frankreich. Haha, das ist eine Mahlzeit. Auch für eine Vegetarierin geeignet. Ich habe schließlich meinen Stolz. Das ist alles? Ihr Stolz als Koch? Das ist sehr viel. Ihr wollt doch auch immer gut essen, oder? Sie ich sind schon. unmöglich, Michelle. Sie wissen genau, dass Sie damit die Quarantänebestimmungen verletzt haben. Eigentlich müsste ich Sie feuern. Aber wer macht Ihnen dann Ihr Lieblingsomelette? Äh? Michel kann das am besten, das war. Also gut, Michelle, dieses eine Mal lasse ich es Ihnen durchgehen. Aber Sie werden nie wieder Fasaneneier aus Frankreich bestellen, ist das klar? Das nächste Mal sind Sie Ihren Job los. Hui Mademoiselle Regine, ich verstehe. Ich nehme jetzt Eier von englischen Hühnern, auch wenn es mir das Herz bricht. <lacht> Tja, Michelle ist also nicht derjenige, der jetzt gerade jemandem Signale gibt. Wer könnte es denn sonst sein? Eloise. Eloise! Was? Wieso denn Eloise? Wir wissen keine Einzelheiten, aber irgendwas stimmt nicht mit dieser Frau. Und jetzt sollten wir unbedingt nachsehen, ob sie es ist, die sich auf der Zitadelle aufhält. Ja, wenn ihr meint... Ich bin dabei. Na dann los. Aber zieht euch was über. Die fünf Freunde und Regina rannten den Pfad zur Zitadelle entlang. Als sie das riesige Gemäuer fast erreicht hatten sahen sie Eloise aus dem Tor schlüpfen und zum Strand hinunterrennen. Vorsichtig folgten sie ihr. Psst. Ruhig, Timmy. Wir wollen ja nicht, dass sie uns bemerkt. Psst. Was will Eloise denn um diese Zeit am Strand? Sie trifft sich dort mit jemandem. Dabei haben wir sie neulich schon ertappt. Angeblich ihr Liebhaber. Ein Fischer aus der Gegend, sagt sie. Einer unserer Fischer? Also das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. <lacht> ja, wir uns auch nicht. Und deshalb Kevin ist ich ja so verdächtig. Ja. Seht ihr? Ja. Da kommt ein Boot angetockert. Da. Der Fischer steigt aus seinem Boot. Und Eloise trägt eine Kiste. Los jetzt. Wir müssen herausfinden, was da los ist. Ja, wir Verdammt, Eloise, was sind das für Leute? Die Kinder und Regina Turner verflixt und zugenäht. Lass mich in Ruhe, du Mistvieh. Was machen Sie da, Eloise? Und was haben Sie da in Ihrer Kiste? Äh, Geben Sie mal her. <lacht> das sind ja. Das sind ja Eier. was denn sonst? Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie Fasaneier verkaufen. <lacht> Fasaneneier? Nein, so blöd ist nur euer französischer Koch. Sie waren es also, der die Fasaneneier hergeschmuggelt hat. Na und? Der Franzmann hat für die paar Eier viel Geld springen lassen. Aber das hier sind keine Fasaneneier. Das sind Eier eines Seeadlers. Sie verkaufen Eier von bedrohten Vögeln? Sind Sie verrückt? <lacht> sie gibt sie an interessierte Käufer auf dem Festland weiter, nicht wahr? Na und? Die brüten die Dinger auch aus. Genau wie sie in ihrer Zuchtstation. Nur, dass sie ein bisschen was daran verdienen, die Viecher dann später zu verkaufen. Aber müssen denn die Eier nicht eine bestimmte Temperatur behalten? Ja. Sonst sterben sie ab, oder? Ach, die Heizdecke. Wie bitte? Sie hat eine Heizdecke in ihrem Bett. Ja. Damit haben sie die Eier warm gehalten. Stimmt's, Eloise? Allerdings. Ich habe lange nach den Eiern gesucht. Neulich in den Klippen habe ich sie endlich gefunden. Deshalb hat Timmy so eifrig an ihrer Umhängetasche geschnüffelt. Und deshalb waren sie so böse darüber. Also, mir wird der Boden hier zu heiß. Trevor, lass mich hier nicht zurück. Bleiben Sie gefälligst hier. Ich denke nicht daran. Oh, Trevor! Was haben Sie sich nur dabei gedacht, Elise? Sie sind doch angeblich selbst Umweltschützerin. Umweltschutz kann mir gestohlen bleiben. Ich habe doch nur die Ökoaktivistin gespielt, damit mich keiner verdächtigt. Und ich habe es Ihnen abgekauft. Wie konnte ich bloß so blöd sein? Morgen verständige ich die Polizei. Die wird sich mit der Sache befassen. Und bis dahin sperren wir sie im Verlies der Zitadelle ein. Oh, ja. <lacht> Ach, das können Sie doch nicht machen. Ich habe doch die Eier nicht vernichtet. Sie werden ausgebrütet. Und Trevor... Ihren Kumpan Trevor werden Sie der Polizei auch ausliefern. Dass er abgehauen ist und Sie im Stich gelassen hat, sollten Sie ihm heimzahlen. Das werde ich auch... – Ich gehe nicht alleine in den Knast. – Kommen Sie mit. Ich gehe ja schon. Das würden wir nur ohne euren Timmy tun. Er macht sich gut als Hilfssheriff, findet ihr nicht? Ja. und und Ich wette, Sie würden Timmy am liebsten ganz hier behalten. Oh. Kommt nichts in Frage. Ich denke nicht im Traum daran. George würde mir die Freundschaft kündigen. Aber ihr seid alle nicht schlecht als Hilfssheriff. Ja. Ich hoffe, dass ich euch in Zukunft öfter hier haben darf. Ja, klar. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Ich wäre auch nicht abgeneigt. Solange Michelle so gut kocht, ertrage oh, ja. ich gut der nervende Professoren wie Hennings? <lacht> Na, das sind ja glänzende Aussichten. Immer eine Schutztruppe um mich und meinen zukünftigen Assistenten kann ich persönlich ausbilden. Immer zur Verfügung, Und der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. <lacht> <lacht>